Дмитро і сам це розумів, та його охоплювали сумніви. А якщо самі загинете? Що тоді скаже мати? А якщо загинуть інші, що скажуть люди? Війна, тату. Кому ще так чи інак доведеться загинути? А може і всім. Вони вже цілий вечір домагалися, щоб батько дозволив зробити вилазку, та він багався. Боявся втратити всіх трьох синів зразу. Боявся втратити молодих гриднів, а найголовніше – боявся ворожої підступності. Він не раз чув, що монголи вдаються до хитрощів. А хіба тут її не може бути? Чому вони не відвели іллюту та Добриню у глибину свого табору? Чому помістили на ніч зовсім недалеко від золотих воріт та ще й на очах киян? Чи не виманюють на вилазку навмисне, щоб скористатися нею і знищити всіх? хто вийде з міста, аби увірватися у розчинені ворота. Ось що непокоїло воєводу і змушувало його вагатися, стримуватися від рішучих дій. Останні синові слова повернули думки в інший бік. Київ – город могутній, запасів у ньому вдосталь. досталь, тож триматися можна довго, але ж не безконечно. Хай місяць, два, три, а там і запаси вичерпаються, і голод здолає, а головне – розтануть загони київських захисників. У місті 50 тисяч мешканців прибуло заколить ще 10 тисяч, всього 60. Лише кожен четвертий воїн, отже всього 15 тисяч захисників Києва. А у Батия скільки? 100, 200 чи 300 тисяч. Навіть побіжного погляду досить, щоб переконатися – що супроти одного киянина стане десять, а то й двадцять монгалів. Отож, може, всім доведеться загинути. Навряд чи, ідучи на західні країни, Батий залишить у себе в тилу непідкореним таке велике місто, як Київ. Безперечно, він спробує будь-що взяти його. Отже, смерть або полон. Гаразд, ідіть, погодився нарешті Дмитро. Візьміть, скільки треба охочих, і йдіть. Та будьте бережні, не зривайтеся. А я читуватиму з кількома сотнями біля воріт. Добрині та вели в якесь чимале приміщення і штрухнули в темний куток. І вони обоє попадали на купу серих, невичинених овечих, телячих та кінських шкур. Сморідь ще йшов з них, забивав віддих, вивертав нутрощі. Тьфу! Плюнув Добриня, сідаючи і опираючи спиною на стіну. «Чинбарня це чи що?» «Чинбарня солобка», – відповів Ілля, – «я знав його». Він постачав пергамент на князівський двір, та й ми купували в нього. «Дихати нічим, у роті повна шерсті», – Добриня знову сплюнув. «І придумали ж зачинити нас сюди, задихнутися можна». Руки в нього були зв'язані за спиною, важка дубова канга давила на карк, страшенно хотілося пити. Та найбільше дошкуляв сморід, важкий і густий, що тхнув падлом, відношкури лежали тут давненько. Він підвівся і рушив у протилежний кінець приміщення, де під стелею, крізь вузьку щелину, запнуту бичачим пузирем, пробивалося трохи сірого денного світла. «Де вони?» Чи не можна звідси втекти? Ілля, йди насюди. Підійшов Ілля, став поряд. Коли їхні очі призвичаюлися до темряви, вони почали розглядати чинбарню. Тут було просторіше, відніше, легше дихалося. Середину чинбарні займав довгий дощатий стіл, на якому жовтіла вже вичинена, вим'ята теляча шкура, заготовка для пергаменту. Під стінами стояли низькі широкі кори та моклі шкури, дерев'яні цебра з вапном, квасом та борошном, на полицях безладно валялося різне чинбарське причандалля, залізні шкребки, розтяжки, важкі дерев'яні молотки, березові качалки з рублями, ховані гранчасті хвістки, щоб напинати на столі шкури. Збоку в темному закутку, застромлений глибоко в щілину, причаївся широколезий ніж з вишмульганою доблизькою дерев'яною колодочкою. Ілля, глянь, що я знайшов, повернувшись спиною до стіни, добриня пальцем намацав ножа і висмикнув його із щілини. Оце так знахідка. Ти гадаєш, він нам пригодиться? Ще пак. Іди сюди. Стань до мене спиною і міцно тримай руки. А я спробую перерізати сирицю. Що буде завтра, побачимо. А сьогодні скористаємося тим, що посилає нам доля. Цими словами Добриня обережно почав пельгучити цупку сирицю, якою було скручено руки Іллі. Незабаром вона упала, і через хвилину і Добриня був вільний. Ох, як стало легко вигукнув він, потираючи за тереплі зап'ястя. — То, може, скинемо і кангу? — спитав Ілля. — Та, звичайно ж, скинемо і ікбісовій мамі. — Наріж! — і підставив шию. Упала одна колодка, потім друга. Упала... Ніби гора з пліч завалилася. Клятий ярму не тільки давило шиї плечі, не тільки заважало ходити, бігати, спати, воно гнітило душу, не давало жити. Він звикає до ярма людина ніколи. І тепер, коли ненависна канга упала на підлогу, Добрині здалося, що він вдруге народився на світ. Як легко, як вільно! То дарма що вони з лею в заперті. У них попереду ще цілий вечір, ціла ніч, і вони щось придумають. А якщо доведеться померти, то помруть достойно у боротьбі. Іншого кінця добриня собі не мислив. Тут грюкнули двері. Не заходячи до приміщення, вартовий поставив просто на підлогу казанок з сорбою Їжте. і знову засунув засов. Хлопці переглянулися. Пронесло. Було б гірше, значно гірше, коли б бортовій помітив, що вони звільнилися від пут і колодок. Вони швидко вихлептали